Другий на короля? З вузькими своїми плечима пан писар. Нащо мене про це звідомляєш? Гетьман все має знати. Аби ж то все? Хто у нас із старшин едуковані? Криса, полковник білоцерківський, гладкий, ми полковник. Полковників заставимо тут. Пораджуся за цим Федором. Треба вислати патріархові ступровід почесний, запросити його до Києва з тим, щоб згодом оберігати його і на путі до Москви. Скажи Демкові, хай добере сотню козаків, зготує Ніверстав, а старшого знайду сам. Виговський ще стояв, а я хотів лишитися без нікого і прикликати до себе ту яку відтручував з пам'яті всі ці гіжкі місяці. Писаржесть товбичив переді мною, перебирав у коротких своїх руках якісь марні папери. «Чого ждеш?» – непривітно мовив я йому. «Подумалось мені, може написати патріархові про пані Гетьманову?» «Пиши те, що вилять!» «Іди з передачей!» Прогнав його. Все мені кипіло. Владен був кинутись на виговську з кулаками. І це на чоловіка, що приніс таку вість. Душа не витримувала нечуваного напруження сил. Дві сто жило і боролися в мені весь цей час. Одна діяльна, тверда, скупчена вся на справедливості і великих подіях. Друга сонна, отоплена в пиятиці. Мов би, вмираюча, боязка і майже нікчемна. Відтоді, як поїхав я ще Герина, не побачивши Матрони, Хотів думати про неї і боявся. Вбився об неї, як об м'яку теплу хмару. Вона розступалася, і я лишався із своєю невтоленністю і розпукою. Все життя звик мати перед собою жорстоких супротивників, змагатися, битися з ними не на життя, на смерть. А тут вінацька не тобі людина. Твоя найбільша любов ставала ніби найтяжчою ненавистю. Однак не було ні любові, ні ненависті, сама непевність, порожнече небуття. Що може бути страшнішого? Виговський приніс мені надію. Патріарх Єрусалимський може благословити шлюб з Матроною. Мій шлюб, нашу любов, нашу, наша вона, чи тільки моя. Хіба про це хто думає? Чи можуть жінки любити відомих людей? Може люблять не їх самих, а переваги й вигоди, які дає їхнє становище, багатство, владу, силу, славу перебираючи все це собі. Втішаються, і пишається. Бо що, як для жінки може бути вийшить на цім світі? А що мала Матрона? Чим вона пишалася і величалася? Була б звинною жертвою того, що в Люді Чаплинського тепер жертва пані Раїни. А від мене ні домагань, ні прохань, ні слова, ні погляду. Бути б мені не гетьманом, а молодим козаком та кинути все на світі, сісти на коня і дорогами знаними і незнаними вдень і вночі. Приїхав вночі при ясній свічі, стук грюк, віконечко, вийди, вийде, вийде коханочко, дай коню води. А де ж ти віконечко, яка засвітиться на мій голос? Де та рука, що брязний відром? Де те все? Шкода говорити. Уночі пішов я до отця Федора. застав його перед образами за молитвою. Відпусти мені гріхи, отче, попросив його. Бог відпустить. Знову скала мутила мені душу пристрасть гріховна і не віде іще діяти. Хіба любов? Гріховна, сину, любов до ближнього звершила незмірно більше великих діл, ніж війна і хоробрість. До ближнього та не до жінки ж? А хіба жінка не може бути ближнім? Охоче, Федоре, буває й найближчою, та вже коли стане далекою, то ніщо. Не зрівняється з тою далечиною. Потримав я вість, що в господаря молдавського гостю є патріарх Єрусалимський. Хочу запросити його до Києва. Богодне діло, задумав сину. Пошлю сотню козаків добірних для супроводу. А ти йшов до тебе, щоб порадитися. Кого поставити старшим? Та по дорозі сам надумав. Хотів тебе отче, а тоді злякався, з ким жалишусь. Десь тут у війську сотникує син київського протопопа Андрія Мужевовського Силуян. З доброї родини і добре навчений. Був серед кращих учнів блаженної пам'яті Петра і Його ім'я стоїть у книзі Євхаристеріон, Альбов вдячність Петру Могиля отступив гімназіум з школи риторики. Чоловік такий не соромить нас перед патріархом. Може і ліпше так. Знаю той мужиловський усі київські норови і політики, а цей маловажити не слід. Та коли патріарха до Києва проситимеш, то годило собі самому бути там для повітання гетьмани. Тепер треба думати і про це, Отче. Бо й звідки береться думка? Народжує її потреби?